b o k 85. 85. 85. Känta. Fråga förfluten tid ett. Fråga förfluten tid ett. คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้วคุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้วคุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Hur mycket har ni skrivit? Kunna läpp svalt? Hur har ni sovit? Hur har ni sovit? Kunna fågla på dig? Hur har ni klarat provet? Hur har ni klarat provet? Kunna fågla på dig? Hur har ni hittat vägen? Hur har ni hittat vägen? Kun pojkar kalla m e d vem har ni talat? Med vem har ni talat? Kun nattgård k a l Vem har ni stämpt träff med? Vem har ni stämpt träff med? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา Vem har ni firat f ö d e l s ส d a g med? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Var har ni varit? คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Var har ni bott? Var har ni bott? Kunnat ha arbetat? Var har ni arbetat? k a t ha r n i a r b e t a t k u n n a r e n n ha r e n n a r b e t a t Kunnat ha arbetat? Kunnat ha r t n n r e k u n n e n n e r a t k a t ha r n n r e k u n n e n n e r a t Kunnat ha arbetat? ha r n n a t h t Vad har ni ätit? Kunnat ha hittat Vad har ni fått r e d a p o Vad har ni fått r y d a p o r Kunnat köra så fort du v Hur fort har ni kört? Hur fort har du kört? Kunnat ta en lång flygning? Hur länge har ni flygat? Hur länge har ni flygat? Kun gradar dig sånt heller. Hur högt har ni hoppat? Hur högt har ni hoppat? Gå runa på www.booktwo.de för bok och ladda ner den senaste versionen.